Podcast. Estimem, volem menuts i avui pagarem sobre el musical El Petit Prinsap. El Petit Prinsap és un musical que ha fet 3 anys emocionant les grans i les petites. Espectacra que afirmen és l'any del dòxel, el mal noquit i la Per 29, que s'ha convertit en un clàssic de, de Nadal de cartella de Barcelona amb, amb més de 200 mil espectadors. És un, un, és un musical villós que des, descobreix la història de Pe Pnce com, com mai els eh, ha vist. El viatge vol a, a si mateix porta a reconllixer a varis planetes de sa lteroide B6 de dolça fins a la terra, una rosa, un geografe, un falocero, un rei i un xorro que, que li acompanyen al ritme de, la, de, de cançons per fer-se conèixer els valors de l'amor i l'amistat. Un espectacle que compta amb amb moltes projeccions polloc màgiques per cada escena a uns dos de 60 graus i una companyia de luxe i unes cançons amb què volen volar. Sinopsi d'aquest espectacle representa l'angalitzat en manquis i l'opera 29 combina música, can eh, música, cançons actors reals, personatges virtuals en 3D. So, el món vent i una escenografia visual espectacular i màgica que transporta l'espectador des del desert fins a, eh, a l'herba. Passant per l'aïs floïda B62, el Pernet del Rei, o el món del Neuograf. De un espectacle creat per, per nens de totes les edats des de, de l'escola fins als anys, que ens acerca una manera única de la fàbora de Saint-Exupery. Aquest espectacle es basa en un llibre que es diu El petit príncep, d'Antoni de, de Saint-Exupery, una, una fàbora mítica, un relat filosòfic que s'intera sobre la relació de ser humà amb, amb els seus eh, semblants i amb el, i amb el món. Per a d'un conte per nens, el petit prince concentra-lo un com una meravellosa simplicitat i, i llarga i constant reflexió de saint-experi sobre l'amistat, el la món, la responsabilitat i el sentit de la vida. En conta conte amb un llenguatge senzill, destinat a ser, a ser comprengut, apartament, i ha ja inspirat els més grans. El musical de Petit Príncep, una història que coneixes des de sempre, contada d'una manera que mai has, has vist abans. Espero que us hagi agradat. Xai. I el vaig dibuixar, així. No, no, aquest està malalt. Vinga, fes-me un altre, dibuixa-me un xai. D'acord. Un xai. Jo ho vaig intentar, i aquest tampoc no és un xai. És un marrat, que no veus les banyes. Dibuixa-me un xai. Sí, sí. Un xai. M'hi vaig esforçar, i aquest. Jo em vull on que visqui temps Dibuixem un xai Ja va Un xai Era complicat I aquest? Sí, aquest sí Sí? Mm. Això és la caixa, el xai que vols és a és exactament això el que volia Et sembla que necessita molta erba aquest xai? Per okay. què? Perquè casa meva és molt petita No una prou, he fet un xai molt petit Ah, Som els bobobs que devoren els planetes Som els bobobs els que furan en les arrells Estàs del cas, que si no hi ets a dins Compte'ls bobobs ja mai no te'n podràs desfer Creixen i creixen els bo Si el plàmetre és petit, estàs perdut si no tens gens de disciplina. Així els bobops ho serà massa tard, perquè els bobops et conspiren de mica mica. nada ho remastane i si no hi xacteixo tot gràcies a voi i eh gràcies